All'ascolto di Onda Rosso 87.9 in FM, entropia massima, l'appuntamento mensile dedicato alle eh, donne e diamo subito la parola a chi vi spiegherà di che si parla oggi. Buonasera e grazie dell'ospitalità in questa trasmissione. Io faccio parte del gruppo Donne Mitologiche e vi parlerò di agricoltura. Eh, non solo questo però ho anche da raccontarvi alcune storie de, del passato, del presente storie diciamo di ordinaria eccellenza in cui mischiamo tradizione, innovazione, ecologia e sostenibilità eh, vi parlerò di, agri di agricoltura quindi ma anche di imprenditrici agricole, eh, di donne in campo e di noi donne Eh, abbiamo raccolto alcune di queste storie anche grazie alla rivista Noi Donne appunto che è una rivista come pro probabilmente sapete fondata nel 1944 è una delle riviste più longeve nel panorama editoriale italiano e anche internazionale si occupa da 70 anni di cultura, politica e attualità e oggi, come anche tante altre testate, in grande crisi economica. Infatti, eh, probabilmente, il numero di dicembre sarà l'ultimo numero cartaceo. La notizia, purtroppo, è ufficiale. E, mh, tante altre realtà editoriali e ed informazione rischiano di essere messe a tacere, quindi noi, raccontando queste storie, oggi storie contadine, daremo voce e spazio a delle donne straordinarie ed è anche un modo di fare un appello, eh, un appello al pluralismo dell'informazione, alla libertà di informazione che sono alla base della nostra cultura politica. E veniamo eh, a noi donne e le contadine. E intanto parliamo di storie vere. Il filo conduttore è quello di articoli pubblicati su noi donne fin dai primissimi numeri, quindi da, dal 1944. E oggi inauguro questo tema con una ricognizione curata dalla scrittrice Giovanna Providenti, autrice fra l'altro di due libri meravigliosi, uno che si intitola «La porta è aperta, vita di Goliarda Sapienza», editore Villaggio Maori, e l'altro libro è «Goliarda Sapienza, la porta della gioia», editore Nova Delfi Libri. Giovanna Providenti ci racconta che sin dal primo numero di Noi Donne Il tema delle contadine e delle donne in agricoltura è stato trattato con interesse Io però vorrei dire non soltanto con interesse ma con qualcosa di più che è proprio forse tipico di noi donne e delle donne eh, Cioè con cura, con, con riguardo e Su questo vorrei aprire una parentesi personale Mi sono chiesta e mi chiedo come mai negli ultimi anni, negli ultimi mesi mh, io abbia un crescente interesse per questo argomento Eh, eh, che vi propongo qui questa sera a entropia Massima su Radio Onda Rossa eh, il fatto che la nostra vita dipenda dal cibo e quindi dall'agricoltura è una risposta probabilmente scontata eh, anche nella sua semplicità molto, eh, molto vera eh, C'è anche dell'altro che scopriremo insieme, eh, ci sono tante risposte, l'agricoltura vuol dire anche vita, eh, ma vuol dire anche morte, eh, l'agricoltura vuol dire natura, ma anche inquinamento, vuol dire lavoro, ma vuol dire anche sacrificio, eh, vuol dire anche meccanizzazione e innovazione, insomma ci sono tantissimi temi, eh, tantissimi argomenti eh, e oggi cominceremo con un piccolo viaggio nella storia, della, nella storia agricola italiana negli anni 40 e 50 su noi donne si raccontavano la miseria, le occupazioni delle terre e poi si ospitava anche il dibattito sul riconoscimento dei diritti delle contadine cioè il riconoscimento al lavoro della terra le contadine sono delle lavoratrici con la L maiuscola cosa che non era così scontata infatti in quei decenni e in quelli successivi come scrive Giovanna Providenti Sono fondamentali sia per la storia politica delle donne italiane sia per la storia della legislazione in materia perché si è passati dal concetto di tutela del lavoro dei fanciulli e delle donne attraverso quella fase delle garanzie dell'uguaglianza e la conquistata legge del dicembre 1977 che è la legge praticamente che era rivolta a una parità di trattamento tra uomini e donne in tutti gli ambiti lavorativi e questo è importante perché intanto questa sostanziale parità di trattamento viene legiferata con trent'anni di ritardo da quando per la prima volta viene messa in nero su bianco come una urgente volontà costituzionale stiamo parlando della legge 903 voluta dall'allora ministra Tina Anselmi la prima donna ministro della Repubblica che peraltro è morta il primo novembre scorso Volevo chiederti, quando parli di contadini intendi anche braccianti, no? Immagino sì, certamente appunto, anche braccianti. È che erano anche, diciamo, forse l'ala più più avanzata del, del movimento, no? Quelle che appunto la terra non ce l'avevano e che eh, erano le salariate della terra, quindi ci ci stanno chiaramente le differenze economiche anche all'interno del, del mondo contadino e anche all'interno delle donne. quindi... Eh, anche quando, sì. quando si parla di eh, imprenditrici e braccianti evidentemente si parla di due situazioni molto diverse, no? sì, c'è un salto infatti di storia che andremo a raccontare e un salto anche nelle lotte ehm... Nella Costituzione la questione agraria e quella femminile vengono entrambe indicate come due campi in cui sussistono discriminazioni e disuguaglianze che si assommano necessariamente nel caso della donna contadina, quindi è veramente emblematico e questo era scritto lo scriveva Alessandro De Feo che con il suo libro sulla donna nell'impresa contadina è una delle fonti di questo contributo che eh, vi andrò a, a raccontare oggi. E sempre Giovanna Providenti ci ricorda che quando De Feo nel 1964 scriveva il suo libro, appunto sulle donne contadine, era stato da poco abolito il divieto per le donne ad accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, comprese cattedre universitarie e magistratura fino allora pre precluse, ed era in corso in quello stesso anno la mobilitazione per l'abolizione del coefficiente Serpieri. Eh, che era una norma che sanciva che una stessa forza lavoro valesse 100 se maschile e 60 se femminile eh, ovviamente eh, anche a prescindere dalla quantità <ride> a parità di lavoro svolto sostanzialmente eh, ma veniamo adesso a un'altra storia che è ancora più forte, più intima e più visionaria Giovanna Providenti e Noi Donne, la rivista, usano un escamotage letterario e narrativo per dare corpo alla memoria Eh, tutti questi passaggi storici, politici e sociali dell'agricoltura sono raccontati con lo sguardo di una lettrice dell'epoca eh, che si chiama Delfina contadina di una famiglia di mezzadri divenuti poi piccoli proprietari di terra negli anni 50 eh, questa Delfina racconta eh, i momenti salienti delle lotte contadine della vita nelle campagne ma eh, interessante perché si sceglie questo nome no? perché Delfina? Su questo nome poi torneremo ancora più volte. Allora, Delfina Giorgi è il nome di una delle contadine di Viterbo coinvolte nelle, nelle lotte per la terra e arrestata dalla polizia. Viene soltanto nominata da Giuliana Dal Pozzo in eh, un articolo che si intitola Natalina Delfine Lucia su Noi Donne del 7 settembre 1952. E poi ad altre nome, donne nominate viene dato invece maggiore spazio. E di queste tre donne, Natalina, Delfine e Lucia, l'autrice scrive, l'autrice che peraltro è la futura direttora della rivista, eh, scusandosi con le lettrici per il fatto di nominarla soltanto così brevemente, dice eh, bisognerebbe avere più spazio, bisognerebbe parlare a lungo. E Giovanna Providenti quindi cosa fa? Raccoglie dei documenti, delle lettere, degli articoli E attraverso dati storici costruisce e immagina la vita di questa delfina che diventa quindi la portavoce di un'epoca, ci racconta questa storia nel contesto agricolo in trasformazione. E, e adesso io entrerei nelle parole e nelle immagini che ha scritto e descritto Giovanna Providenti eh, su delfina, delfina sgobbona come tutte le altre. Allora facciamo una prima pausa e come di consueto in questo ciclo di trasmissioni vi facciamo ascoltare voci femminile questa è una certa Tina Turner You know Every now and then I think you might like to hear something from us Nice and easy But there's just one thing, you see we never ever do nothing nice and easy we always do it nice and rough and we're gonna take the beginning of this song and do it easy but then we're gonna do the finish right that's the way we do proud me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 Delfina è il nome della protagonista immaginaria, ma ispirata appunto alla storia e alle storie vere, che ci aiuterà a diramare il filo degli eventi storici che hanno riguardato il mondo agricolo italiano, e in particolare le donne, nei venti anni successivi alla guerra. Delfina nasce in una casa della campagna romana nei primi mesi del 1925, è la prima figlia di una giovane coppia di contadini che pur non sapendo né leggere né scrivere hanno il senso della dignità del loro mestiere e una certa fiducia mista a un certo sconcerto per i fatti che il presente fascista prospettava loro. I genitori di Delfina eh, si erano conosciuti nel corso delle grandi lotte per la terra degli anni dal 1919 al 1921, anni da cui erano emersi il superamento dei patti feudali, come la colonia miglioritaria, eliminazione del decreto Visocchi per l'assegnazione ai contadini delle terre incolte. Poi però era arrivato il fascismo, a disertare da prima e poi definitivamente abrogare leggi e diritti che i contadini avevano duramente conquistato, sperando in un miglioramento della loro vita. Il nonno materno di Delfina era stato uno dei pro protagonisti delle lotte del Biennio Rosso ed era anche un socialista convinto. Quando Delfina aveva solo due anni, nel 1927, Mussolini decise di far arrestare o mandare in esilio tutti i comunisti e i socialisti che non avessero aderito al fascismo. Tra questi vi era anche il nonno di Delfina che pur non essendo molto avanti in età aveva lavorato in campagna fin da quando aveva dieci anni. Ed evidentemente era debilitato abbastanza da non reggere gli stenti del carcere, dove morì pochi anni dopo essere entrato. Se mi permetti una piccola integrazione, eh, ci fu il fascismo ma eh, diciamo una componente fondamentale in questa repressione furono gli agrari. No? che sostennero appunto il fascismo proprio per sconfiggere tutto questo movimento di lotta per i diritti dei contadini e per la terra no? quindi eh, diciamo che i primi responsabili che organizzarono anche le squadracce che pestavano, attaccavano, sparavano i contadini furono finanziate dagli agrari, credo sia giusto ricordarlo no? Certo, sì, grazie E la mamma di Delfina, nei tre anni dopo la nascita della prima figlia, era rimasta incinta di un figlio maschio, partorito al settimo mese senza speranza di sopravvivenza, e poi di un terzo figlio che non sopravvisse alla mancanza di latte della madre, morta dopo pochi giorni dalla sua nascita per un'infezione. Da grande, Delfina avrebbe ripensato spesso al fatto che, a causare la morte della mamma, dovesse essere stato anche il dolore per la sorte del padre in prigione, a cui andava a portare da mangiare ogni giorno a piedi sotto il caldo magari dopo una giornata di lavoro con la pancia grossa o, o anche appena sgravata la giovane coppia di genitori non era certo stata aiutata dalle difficoltà quotidiane ad affrontare nella casa del nonno paterno e insieme a una numerosa famiglia composta sia dai genitori del padre di Delfina dai fratelli, dalle sorelle con relativi consorti, figli eccetera E tutti in famiglia perseguivano le consuete abitudini eh, senza mettere in discussione la conoscenze date né eh, l'autorità del padre e accontentandosi di vivere con quello che c'era. Nessuno sapeva niente né voleva saperne di socialismo e il fratello socialista che aveva sposato la figlia di un noto socialista del paese era considerato uno con la testa fresca, cioè uno di quelli che hanno poca voglia di lavorare. E le donne della famiglia paterna di Delfina non avevano mai sentito parlare né di giustizia sociale né di parità delle donne. L'unica cosa che conoscevano veramente era l'enorme mole di lavoro che avevano da sbrigare sia in casa sia nei campi. E nonostante questi pensieri che avrebbe avuto da grande l'infanzia di Delfina era stata tutt'altro che infelice, c'erano molti bambini, figli dei fratelli e delle sorelle e insomma eh, come era presa lei da, a dimostrare di essere alla pari se non addirittura meglio dei cugini e delle cugine più grandi era diventata una bambina sana, forte e anche ambiziosa prima della morte della mamma eh, che avvenne quando lei non aveva ancora compiuto 5 anni Delfina non, non possedeva neanche un ricordo triste aveva anche pochissimi ricordi dei suoi genitori E, insomma avrebbe capito più tardi che quelle strane manie che aveva per la testa, come le sue zie dicevano, erano ideali socialisti, e, e erano quelli del suocero che aveva sempre nutrito sentimenti antifascisti. E non era vero, questo lo capì dopo, che era pazzo nel sostenere che i contadini dovessero lavorare per se stessi e non per i padroni e che il decreto Visocchi per la concessione delle terre incolte non fosse che una piccola tappa verso il mondo futuro in cui la terra sarebbe stata solo di chi la lavora. Quando hai detto che la mamma è morta che lei aveva solo cinque anni mi hai fatto subito venire in mente che eh, in quell'epoca quindi soprattutto stiamo parlando del fascismo La mortalità infantile, ma anche la mortalità femminile era molto alta, oggi non, non ce la possiamo neanche immaginare, ma insomma purtroppo era normale che magari una donna, dopo, soprattutto dopo tanti parti, anche per tutta questa enorme fatica fosse indebolita e quindi magari se c'era una malattia anche con una polmonite si moriva, no? quindi purtroppo era una realtà, sì, era una realtà in cui c'erano tanti bambini, c'era anche una certa allegria, ma c'erano anche tante un'alta mortalità, no? Certo. E, insomma, eh, questo suocero probabilmente era stato incompreso, eh, forse a causa del suo modo assoluto di vedere le cose, per il fatto che spesso si rifiutava di aiutare la famiglia nelle molte incombenze e per il fatto che metteva tutti in cattiva luce, imprecando a voce alta contro i principi, conti, marchesi, proprietari di terre, che in quegli anni avevano avuto avevano aumentato i superusi sui contadini, come dicevi tu prima. E magari infatti, anche contro infatti, i preti. Es esatto, <ride> ma è costoro che venivano ulteriormente premiati dal fascismo attraverso sovvenzioni e benemerenze di vario tipo. E, insomma, a un certo punto Delfina viene affidata a un collegio di suore, di suore caritatevoli, eh, con la promessa di poi rimandarla appena, appena possibile eh, dalla famiglia di origine. E, Compiuti da pochi 16 anni, poche settimane prima che le suore la invitassero a trovarsi un'altra sistemazione, dato che ormai era grande abbastanza per trovarsi lavoro e loro avevano bisogno di spazio, eh, una giovane donna era andata a trovarla in collegio. Le aveva raccontato che suo padre, negli ultimi anni, si era unito a un gruppo di antifascisti nel nord Italia. Era stato fermato, ucciso dalla polizia italiana, mentre attraversava il confine tra Svizzera e Italia, con un carico di armi per i partigiani. Così Delfina, dopo aver trascorso più di dieci anni nel collegio di Suore, dove aveva imparato a leggere, pregare, scrivere, far di conto, a cucire e così, e così via, si ritrovava in mezzo alla strada. Dove altro avrebbe potuto andare se non nella campagna dove, aveva, eh, dove abitava la famiglia paterna? Eh, nonostante poi gli zii, le zie e i cugini l'avessero accolta bene, Delfina in quel mondo si sentiva estranea si sapeva cucire, fare di conto, leggere cose ritenute di estremo valore da tutti però le sue cugine avevano imparato delle cose molto più importanti per la, la vita dell'epoca no? quindi eh, potevano puntare al matrimonio perché avevano spirito di adattamento, docilità capacità di sgobbare per dieci ore di più di fila di rimanere ore chinate a mietere o sul mastello del bucato senza lamentarsi Delfina eh, invece era diversa Eh, del resto anche nel mondo contadino capitava che tra le tante ragazze di una famiglia almeno una non ne volesse sapere di sposarsi, la pecora, nera. la pecora nera, criticando lo stato di cose esistenti. Poteva capitare di essere sia contadina sia ribelle, non tollerando né la condizione servile dei contadini nei confronti del proprietario della terra né la condizione di subordinazione della donna, sottolineata come abbiamo detto prima dalla paga inferiore del 40% su uno stesso orario di lavoro la differenza del valore del lavoro dell'uomo rispetto a quello della donna che era equiparato a quello dei ragazzi con meno di 18 anni e ai vecchi con più di 68 anni era stata stabilita nel 1905 dal conte Faina è un nome, è una garanzia ed era entrata nei manuali delle università come una prassi legale Grazie alla pubblicazione nel 1929 della guida ricerche di economia agraria scritta dallo studioso che abbiamo già citato prima Arrigo Serpieri, che durante il regime fascista ricopre per molti anni la carica di sottosegretario all'agricoltura. Delfina sapeva perché suo nonno materno era finito in carcere a morire e pur non conoscendo Eh, i condizionamenti politici sapeva leggere nei visi della gente quanto gravasse su di loro l'ingiustizia sociale e così nel 1941 tornata nella famiglia Mezzadrile si accorge immediatamente che ognuno dei suoi familiari aveva nei confronti dei proprietari terrieri una relazione di subordinazione più che un rapporto di lavoro eh, il problema quindi era nel fatto che i contadini non consideravano se stessi dei lavoratori della terra ma dei servi Ok, ehm, o comunque tali, da servi, si relazionavano ai padroni. Effettivamente in quegli anni, prima eh, la carta della mezzadria e poi codice civile del 1942 stabilirono un ritorno al, ri al rapporto feudale tra padrone e mezzadro, colono, affittuario o coltivatore diretto. Inoltre continuava l'antica pratica delle regalie, che coinvolgeva in particolare le donne. Ehm, le mezzadre, le colonne le affittuarie in più oltre al consueto lavoro giornaliero nei campi dovevano assumersi l'onere di svolgere del lavoro gratuito e servile in favore del concedente e della sua famiglia fare il bucato eh, alcuni lavori domestici regalare animali da allevamento e prodotti dell'orto nel contempo sulla parte femminile eh, gravava anche l'intero carico del lavoro domestico del, del nucleo contadino di origine Per poi non parlare anche di altre prestazioni sessuali che potevano essere richieste. In questo stato di cose, Delfina, adolescente, orfana di genitori antifascisti, cresciuta in un collegio di suore dove aveva imparato comunque l'importanza dell'ordine, della pulizia, della precisione, assumeva sempre di più la personalità tipica della donna di campagna destinata a rimanere zitella. Un tipo di donna non dedita al sacrificio materno, ma pur sempre sgobbona come tutte le altre. e Facciamo una seconda pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio. Se qualcuno volesse brevemente intervenire con una domanda o con un commento, 06 49 17 50 è stato ripristinato il numero storico della radio che avevamo avuto un problema tecnico. Eh, avete ancora qualche minuto per intervenire, intanto vi facciamo sentire un altro pezzo al femminile, simbiosi canta Meg le faccende da fare in casa vi era anche la cura del pollaio e dei pochi animali che c'erano che e, anche l'ingrato compito di recarsi a casa dei padroni almeno una volta al mese secondo l'usanza delle regalie insomma la faceva Delfina e, è così che questa usanza delle regalie viene descritta da Miriam Mafai in un brano di Pane Nero e dice questo Miriam Mafai una delle cose che mi ha scombussolato di più contro i padroni è una storia che adesso sembra ridicola ma sapessi quanto ci ho sofferto a quei tempi bisognava portare ai padroni i polli, le uova e così via e soprattutto bisognava andare in casa a fare le pulizie gratis naturalmente stava nel contratto la mia nonna era una donna terribile e diceva tutto, tutto fatto in campagna ma lo sporco dei padroni io non l'ho mai pulito Mia madre invece andava a casa della contessa che era una villa fantastica con dentro gli affreschi, i saloni e persino le cellette dei monaci perché una volta era stato il convento dei cappuccini. Mia madre aveva una crocchia di capelli neri fantastici e la contessa voleva vederla sempre con i capelli sciolti e mia madre poverina protestava «Ma come faccio a fare le pulizie?» Appena la contessa usciva se li legava. Ma quella ogni volta tornava e diceva «No, no, scioglietevi i capelli che mi piace vedervi così!» «E mamma, ci crederesti?» e Cioè, e ci piangeva e, e si riscioglieva. E a me, quando me lo raccontava, mi veniva una rabbia, ma una rabbia perché noi contadine non eravamo padrone nemmeno dei nostri capelli. Ecco, questa è la delfina raccontata da Giovanna Providenti nel libro «Donne agricoltura nel Lazio, ieri, oggi e domani». Edito da alcuni anni fa dalla cooperativa Libera Stampa che è anche editrice di Noi Donne. Questo volume che è stato scritto a più mani e pubblicato nel 2009 è nato anche grazie a, a Paola Ortensi, che con grandissima generosità ha messo a disposizione le sue competenze, il suo tempo e la sua passione. Eh, Paola Ortensi è stata dirigente della Confederazione Italiana Agricoltori e da sempre si occupa di agricoltura in generale e in particolare di, di donne imprenditrici in agricoltura. Eh, ora facciamo un salto nel tempo e, e veniamo a oggi eh, un appello da Delfina, ma non Delfina la contadina di cui abbiamo raccontato la storia ma eh, la Delfina protagonista delle vignette di Cristina Gentile eh, come vi dicevo prima è ufficiale che Noi Donne, la rivista appunto nata nel 44 conclude le pubblicazioni cartacee con il numero di dicembre e rimarrà la versione online E la rivista Noi Donne lancia un appello per sostenere il suo sito e lancia una agenda cult e sarà Delfina che è una eh, trapezista filosofa disegnata da eh, Cristina Gentile che appunto è un'artista una collaboratrice di lungo corso di Noi Donne con le sue battute fulminanti che ci accompagnerà settimana dopo settimana le battute fulminanti di eh, Delfina che eh, è esagerata, tenera, lunatica ed è disegnata nuda mentre indossa sempre solo se stessa eh, questa Delfina sarà la protagonista di un'agenda che parla alle donne parla delle donne con la leggerezza e la profondità tipiche della satira eh, perché i tempi sono duri ma noi li sfidiamo con l'irruenza del sorriso il ricavato di questa agenda sarà eh, un sostegno per il sito di Noi Donne e serve per continuare a far circolare notizie che non si trovano altrove e gli approfondimenti e riflessioni che esprimono il punto di vista delle donne eh, per informazioni è www.noidonne.org il sito di riferimento vi ringrazio dell'ascolto e ci rivediamo prossima, la prossima occasione grazie allora eh, ringraziamo per questa interessante ricerca sulla, su una realtà forse, non dico dimenticata ma insomma se ne parla poco delle, delle lotte contadine del, di quell'epoca no? magari si, parla, si è parlato un po' di più di quelle dopo la guerra ma nella condizione il fascismo solo chi, chi studia magari la storia del nostro paese E quindi eh, credo che sia importante ricordare come anche allora eh, non c'era solo la mancanza di diritti ma c'era proprio lo sfruttamento bestiale, direi, no? delle, delle donne. Sì. E infatti noi donne mitologiche abbiamo proprio diciamo, come obiettivo eh, quello di, di portare queste le voci delle donne sia quelle antiche del passato sia quelle del Novecento E, e, e così facciamo anche mh, questo prossimo sabato eh, mettendo insieme un po' il sogno e la realtà come diceva Meg e scoglioccando le dita trovando anche la possibilità di, di creare questi nuovi mondi Noi, primo lo spazio che Ci siamo date noi nella costruzione di questi, di questi appuntamenti. Noi ci troviamo sabato 19 novembre alle ore 11 sempre nella bellissima eh, biblioteca Vaccheria Nardi. Questa volta affronteremo un argomento eh, delicato. Eh, abbiamo voluto intitolare eh, l'incontro follemente resistenti proprio perché stiamo parlando di eh, donne eh, e più che altro di una di una donna la moglie di Luigi Pirandello eh, Maria Antonietta Portulano eh, che all'età di 49 anni è stata condotta con l'inganno in una casa di cura e eh, con una diagnosi schizofrenia paranoide quindi R rinchiusa più che condotta no rinchiusa mm. rinchiusa sì Però è stata condotta con l'inganno, questo ci diranno le lettere che eh, la nostra amica Francesca ha trovato nel, um, con l'aiuto della bi biblioteca, mi sembra di Agrigento. Sì, ed è del museo dedicato a Luigi esatto. Pirandello. E quindi lei eh, sarà intervistata da una giornalista d'eccezione in un incontro eh, spazio-tempo irreale quasi, che è Nelly Blay, una giornalista eh, americana, che invece eh, è voluta andare in un manicomio per verificare e denunciare i maltrattamenti. Le date logicamente sono differenti nel senso che Nelly Bly è, del, è andata in questo manicomio nel 1886 mentre invece eh, la, Maria, la nostra Maria Antonietta eh, va eh, nel manicomio dopo il 1919. Quindi eh, però noi abbiamo giocato di fantasia, no? abbiamo immaginato. Eh, una realtà e contemporaneamente ci siamo avvalse di, eh, di lettere reali quindi è il nostro gioco questo è un gioco che facciamo con molta gioia ma anche con una dimensione di ricerca profonda direi E queste sono le prime due protagoniste, eh, poi saltiamo di nuovamente eh, nel tempo e nello spazio e avremo eh, al nostro fianco eh, la mitica Cassandra, la figlia di Ecuba e di Priamo, cioè la Cassandra sacerdotessa e con lei attraverseremo eh, le rive del fiume Scamandro e conosceremo mh, le antiche comunità femminili e anche qui abbiamo fatto ricerche ci siamo avvalse di, di testi, di libri e, e anche di, di questo amore che eh, ci spinge a, a riportare le voci delle donne perché in questo momento penso che sia molto importante soprattutto perché mi viene in mente la l'immagine di Donald Trump vincitore dove su quella passerella ci sono tutte donne uguali, tutte barbi noi non siamo così noi siamo diverse l'una dall'altra e belle e, e alte magre, grasse chiare, scure un po' il cioè, Michelle rappresenta uh, un po' la, questa modalità di essere donna però anche non la Barbie parli di Michelle Obama certo mm. <ride> e no, mi sono veramente preoccupata quando le ho viste quelle, quelle donne quelle, quelle nuove donne che saranno in uno dei luoghi più importanti del pianeta no? e noi invece raccontiamo di, do, di altre donne di donne eh, diverse di donne eh, che lottano è per questo che abbiamo detto follemente resistenti, ma eh, che nella lotta certe volte si sottraggono o che nella, nella, nota, eh, nella lotta certe volte anche muoiono. Quindi questa è la nostra narrazione e non siamo assolutamente barbi. Senti, ricordiamo anche il, il luogo, cioè sì. l'indirizzo, come, uh, come sì. ci si arriva. Allora, eh, l'indirizzo è Via Grotte di Gregna e eh, c'è la metropolitana 37. Eh, via Grotta, Grotta di Gregna di Gre... 37 e ci si arriva con la metropolitana la mm, B. La B. Fermata non me lo ricordo perché vengo in macchina <ride> sì. fermata Santa Maria del Soccorso oppure con l'autobus 451 grazie prego bene allora abbiamo concluso anche la trasmissione di oggi con voi ci risentiremo eh, fra un mesetto eh, circa sì no? mi sembra il 19 dicembre il 18, 19, 19 o 20 dicembre una cosa mm -hmm. del genere mm -hmm. sì quindi fra un, fra, fra un pochino di più di un sì, mese. Sì, un po' più di un mese. E... E cioè, Avete un'anticipazione o mm, è segreto? Ancora, ancora non ancora lo sappiamo, non abbiamo due vabbè. possibilità, o riparliamo di agricoltura oppure facciamo il punto della situazione del, diciamo del, della ricerca sulle società matriarcali. Adesso vediamo mm. un attimo come ci organizziamo, perché siamo in tante, quindi ci metteremo d'accordo però insomma uno di questi due argomenti se non tutti e due adesso lo valutiamo insieme tutte quante. Bene grazie ancora alla prossima ciao, ciao.